Parlar de festes nadalenques no és parlar només de tradicions i ambient festiu, sinó també d'activitat comercial. I en un moment tan delicat com l'actual, l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana ha decidit unir-se i celebrar aquest cap de setmana la primera fira de Nadal al municipi. Al voltant de 50 paradetes s'han aplegat a l'entorn de la plaça de la Vila amb una gran diversitat d'expositors amb productes típics de l'època, roba i menjar, entre d'altres. La presidenta de l'Assis, Esperança Casas, ha valorat molt positivament l'acollida ciutadana que ha tingut la fira i espera que pugui tenir continuïtat de cara als propers anys. La motivació ha sigut, bàsicament, com una època de crisi, una mica d'alegria, perquè, de fet, no és una fira de venta, és una fira on pots trobar entitats. Han volgut una mica de pinya, cadascú està aquí amb el seu esperit de l'any com l'entén, i una mica, de, sobretot, de bellugar els tianencs dintre del seu poble, no? i de donar a conèixer... El, el moviment que a Tiana, l'aspecte que sigui, de cara a altres. Per la seva banda, el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gost, ha volgut subratllar l'esperit emprenedor dels comerciants i serveis de Tiana i els ha encoratjat a que continuïn unint forces per promocionar el comerç local. Una miqueta la idea seria doncs, de, doncs, de traslladar doncs, la, la, les fires tradicionals, com pugui ser la, la més propera que tenim, la de Santa Llúcia, doncs, a, al poble Tiana, amb un ambient doncs, més, més familiar, més recollit, i certament doncs que hi hagi doncs aquest tipus d'activitats pensem que és molt positiu pel tant pel comerç com pel teixit associatiu i per tota la, la, la vida en general del poble les entitats del poble tampoc han volgut faltar a la fira celebrada aquest diumenge. El grup d'astronomia ha organitzat una observació pública del sol i la ciutat coral joventut i amenca ha emanitzat la jornada amb la interpretació de diverses Nadales. A més, l'agrupament Escolta Roja de Flor ha aprofitat per continuar amb la seva campanya de recaptar d'aliments, tal com ha explicat una de les integrants de l'entitat, Núria Durant. Participa en la gran recapta d'aliments que des de fa uns quants mesos es va començar així, la gran campanya amb, la, amb el Banc d'Aliments de Catalunya i i concretament ahir, amb els, amb els infants del cau, vam començar a fer bueno, campanya, vam anar casa per casa, ens hem repartir el poble, intentant abastir més o menys totes les zones de, de Tiana. No? I avui la idea era continuar recaptant aliments fins les dues. Amb l'organització de la fira de Nadal d'aquest diumenge, els comerciants i entitats locals pratenen consolidar una proposta pròpia de celebració de les festes. I és que, precisament, el proper cap de setmana, el parc del tramvia de Montgat acollirà una altra fira d'aquestes característiques que ja fa anys que se celebra en presència a Tianenca. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.